La București pentru uh, PNL, după toate probabilitățile PNL, nu reușește să obțină două cifre în București, în timp ce USR obține 30% pe București. E numărătoare parțială deocamdată. Deci pe București PNL nu reușește. Este cel mai prost scor din istoria Partidului Național Liberal din 27 de ani. Se pare că nu va obține două cifre, în timp ce USR obține numai puțin de 30%. De asemenea, un scor foarte bun pentru ALDE, la București și, bineînțeles, pentru PSD, care și-a păstrat o bună parte din voturile de la alegerile locale. Ni se alătură uh, pentru următoarele două ore uh, și Iosif Buble, știri pe surse.gro. Bună seara, felicitări pentru site și pentru informațiile pe care le-ați oferit. Peste 400.000 de unici știri pe surse, peste un milion de unici realitatea.net, performeri adevărați ai, uh, ai zilei de astăzi. d Bucura, bună seara, bună bine ați venit, domnule Bucura. Domnul Florian Bichir a rămas alături de noi, doamna Laura Chiriac de asemenea, domnul Nicola Don, domnul Horea Alexandrescu, ni s-a alăturat și Bogdan Comaroni, bună seara, domnule Bogdan Comaroni, de la ziuanews.ro, Oana Stănciulescu rămâne alături de noi și profesor Alexandru Radu, de asemenea, ni se va alătura și Alexandru Căuti și Mihai Pârșu în această seară, o seară care continuă cu analiză la Realitatea TV. Domnule Dom, Dom v-am întrerupt înainte de pauză și aș vrea să mă răspunde și la întrebarea cum vedeți acest scor și ce ar trebui să se întâmple în conducerea PNL, un scor de sub 10% în București arată dezastru absolut. Vreau să o de PNL și vreau să o și de ceea ce spuneam Adinaur, apropo de dacian Cioloș, care pe ultima sută de metri a decis să aleagă uh, o cale politică și să iasă din această ștampilă de tehnocrat pe care a folosit-o și care până la urmă nu i-a folosit electoral deloc. Îmi pun totuși întrebarea, și nu sunt singurul, cred, dacă a fost și foarte dorit în sânul PNL-ului, nu cred că a fost neapărat foarte dorit, sau că ar fi fost primit cu brațele deschise ca un nou fi fost eventual primit, lider. Ar domn, dacă domnul Șoloș nu... nu ar fi făcut în Ardeal, se spune că domnului din Ardeal, pe Niznaiu. Adică dacă nu ar fi făcut atât de mult pe Mironosita, pe fata mare... E, ori, același lucru și cu SRE-ul. Nu am puțin domnul Don și apoi domnul Același lucru și cu SRE-ul. Sunt în SRE, nu sunt în USR, îmi trimit ministrii în SRE, dar nu însoțesc. Următoarea întrebare care se pune acum este ce se întâmplă cu acest SRE. PNL-ul nu stia că își va face un ajornament, cum spun italienii, și va schimba conducerea începând de mâine dimineață, cum spera Florian Bichir. Ba da, pe surse, pe site-ul mă rog. lui Ruiosca, asta anunță că mâine dimineață domnul Gordiu își de la demis. Rămâne să, să vedem, să să vedem. Normal, Rămâne să vedem dacă USR-ul își va menține coerența pentru că sunt niște diferențe ideologice majore subliniate chiar de, Nico, de Nicușor Dan uh, și Nicușor <coughs> Dan nu era neapărat optimist asupra, uh, asupra uh, solidității partidului uh, după alegeri. Sigur că e important să știm dacă fac un scor de două cifre sau de una, dar se va răsfira partidul? Se va împărți mai multe alte partide? Asta e o întrebare și aș reveni pe final la ceea ce spunea Orestea din Aur și e important pentru că este un electorat care trebuie captat este cel al tinerilor de sub 25 de ani și aici reamintesc o, o trăire de reporter dacă îmi permiteți în zilele de noiembrie 2015 când oamenii au ieșit în stradă după colectiv uh, pe marile artere ale Bucureștiului și în special pe Bulevardul Magheru, oamenii care defilau, și nu într-o singură seară, erau oameni de 25-30-30. poate ar fi și acum la vot, dacă voi ați văzut că spunea Erareș Bogdan de mic al PNL București din câte înțeleg, știm că este sub 10%. S-ar putea să atingă și 10, dar este 9, ceva. Capitala, Bucureștiul, care a dat tonul și știm foarte bine da. de 20 de ani, nu prea Două era la ui, la nu era roșu, nu vedeam în București. Și Vă dau o informație bombă imediat. Nu la vot și așa cum, a fost, cum a fost În cazul la prezidențiale, în momentul în care s-a făcut okay. pe, iar pe ultima asta de, de metri. De termin eu o idee sau ne-a spus bombă ca Bomba vă spun, PNL Partidul care a beneficiat de sprijinul a 450.000 de alegători, în urmă cu 2 ani de zile în diasporă, pentru că a abandonat diaspora, pentru că și-a bătut joc da, de ea, ar. inclusiv prin legea pe care a votat-o, cu aceste rezidențe speciale, plus cu, nu va obține niciun mandat în diasporă. Bun. Deci este partidul care bun. nu va obține nici măcar un mandat în diasporă. Numărul lor de voturi din diasporă este atât de mic cât nu vor obține un mandat. Va obține PSD mandat în diasporă, va obține USR, s-ar putea chiar două, va obține PMP, PMP. și s-ar putea ca voturile PMP-ului chiar să ducă PMP-ul în Parlament. Tomac a fost foarte bun. Și PNL este în pericol, nu va obține siguranță, cu siguranță senator. Și în momentul ăsta, la numărătoare, se pare că nici măcar deputat. Ceea ce n-ar fi deloc un dezastru, ar fi un prinos de bine, pentru că Mihai Voicu, care este la al lea mandat, n-a făcut în Parlament decât să țină umbră scaunului. Hai să analizăm un pe dezastru. scurt... Este autorul moral al legii dezastru, electorale. Da. Hai, să, hai să analizăm pe scurt în două minute ce s-a întâmplat la București pentru că poate așa înțelegem de ce spune domn profesor Radu, care nu sunt de acord, că a crescut PSD-ul și că în România nu mai sunt decât psd și nu mai sunt liberale, au dispărut. PNL București. Eu personal nu am văzut nicio campanie la PSD București. Nu a avut strategie, nu am muncit nimeni pentru a... Nu a avut o strategie Nici coerentă, nici incoerentă În final, în partea a doua A campaniei electorale Am mai văzut niște afișe prost, concepute Penibile Comunicatori nu am văzut Nu știu cine a fost șeful comunicării Nici pe PNL București Nici pe PNL la nivel național Pentru că nu s-a văzut nicio comunicare liderii care au comunicat au fost în afară de Alina Gorghiu vreo 2-3 nu știu dacă au fost 3 au apărut câteva personaje noi pe care abia dacă am reușit să le rețin să le rețin fața numele, nu nici acum nu știu uh... M-am urmărit, și știi bine că ți-am mai spus alte emisiuni, pe cei care s-au cocoțat în prim, pe primele rânduri pe, locuri, pe primele locuri eligibile la PNL București. Și îți dau câteva exemple. I-am urmărit ce au făcut în această campanie electorală. domnule, am vrut să văd dacă oamenii aceștia mă convin pe mine, om care voteze 26 de ani cu partidul acesta, să merg la vot să-i votez. Și m-am uitat, îți dau un exemplu. Ovidiu Raieschi, care a venit dintr-un alt partid, adică de la PC, direct pe cai mari. Partidul Național Liberal, a primit funcția, a primit loc eligibil, a ajuns să fie pe locul 3 la Camera Deputaților, deși un sondaj intern comandat de PNL București îl arătau pe domnul Raieschi pe penultimul loc. da. E, pe cei care s-au aflat pe primele două, trei, patru locuri în acel sondaj au dispărut, n-au fost puși de către conducerea partidului, iar domnul Raeschi și azi, care au fost la coada sondajului, mă întreb de ce l-au mai făcut, erau Tinerele speranța de PNL-ului au fost puși pe locuri eligibile. Și cum îmi spuneam, am uitat și am urmărit de pildă pe domnul Raeschi, nu numai pe el, am urmărit mai mulți uh, candidați ai PNL-ului pe București, să văd cum mă convinge domnul Raeschi să merg să-l votez. Că eu nu am încredere în uh, tânărul Raeschi, care astăzi e de stânga, mâine uh, e republican, păi mâine dacă e comandă e de dreapta, este monarhist și cum o vrea, cum mi se spune așa o să fiu. Și ce credestor are Bogdan că a făcut toată campania domnului Raeschi? câinele pe care le-a plimbat la Parlament, că a adus în Parlament câinele, câinele dânsului, postări cu câinele și cu pisica. Cum? Câinele și pisica. Păi da, dar stai e în Parlament, e locul 3, deci ăsta este în Parlament, e locul 3 în Parlamentul, în lista De ce să-l votez? Nu mi-a spus de ce să votez, am căutat în fiecare zi. Din 28 de parlamentari scoate 3. Poate că m-am gândit... În momentul ăsta au sub 20 pe numărătorile paralele. Pe țară. Poate că domnul Reeschi totuși Sub reintra. 20? Da. Deci, deci noi am fost îngăduitor când i-am dat pe Exitpol cu 22. Încă, încă e de vreme. Dar știți câte înjureturne-am luat, -am -am că am dat Deci -am, -am, am dat -am d -am d -am cel -am mai mare una... scor pe exit e polul. E de deci, în momentul ăsta, pe numărător, paralele, pe nu intră. pe Da, oh, no. dar se pare că și îi scoate totuși deasupra. Și PNL-ul are sub 20. Prin urmare, cred că va fi căciula de redistribuit foarte mare. PSD ul 10, 10 9,5, nu? Nu, nu. Păi da, da, crește PSD-ul 95 Crește PSD-ul, că PSD-ul înseamnă că se duce la 4,6. Are 44,8. 45. Păi da, și cu încă vreo 2%, e la... Redistribuirea aia, spun că o să fie... Redistribuirea aia o să fie de 4% la PNL. E posibil? Te rog, Ana, scuză scuze, scuză-ne. Deci spuneam că nu am făcut absolut nimic. Cred că cei care și au negru și pisica Câinele și pisică. uite foarte adevărat, Răbute, dar atunci, nu poți contez pe de acord cu mine când spuneam mai devreme ce spuneam de oameni ce dacă e să refac ideea că cu învățămintele din campanie pe păi vedem clar reforma e... politică așa cum rezultă din alegerile astea este dezastru partidului național liberal da sigur că da Punct. da sigur că da dar asta nu pe... înseamnă că s-au împuținat pe... liberalii din România asta înseamnă că Puținat nu pot să mă duc să botezările dânții nu, nu, nu s-au lăsat în și iar alții, s-au să dau rezultatele certele spectatorii. Acestea sunt, așa au arătat în urmă cu o săptămână, Prezent. estimările. Nu mă întrebați cât am pierdut, pentru că trebuie să lucrez foarte mult să-mi recuperez, pentru că eu am dat în continuare, abia vinere am dat la 40, într-o estimare, într-o într înțelegere, într-un rămășag PSD-ul. Eu am dat PSD-ul permanent 39-40, iar PNL-ul, dintr-o speranță, 26-27, chiar 28, pentru că speram să se întâmple ce vedeam, că se întâmplă la Călăraș, unde, uite, Cătălin Predoiu, felicitări Cătălin și Radu Rău cu Filipescu, au obținut peste 30%, felicitări celor de la Cluj, care au obținut un scor de peste 45%, Emil Boc, Alintișe, Marius Nicoară, felicitări lui Mircea Hava și lui Ion Dumitrel la Alba, dar, felicitări lui Flutur la Suceava, dar cu câteva flori nu se face primăvară. Rușine infinită Alina Gorghiu și Robu la, la Timiș, acolo unde și prezența a fost absolut ridicolă. Ia uitați-vă rezultatele, așa cum au arătat. să nu sunteți domnul Bichir, că este special altă de o cauci Ia că Bună seara, domnule cautiș, bine ați venit! Bună seara, bine găsit. Și bună seara, unde-i domnul Pulșu? N-a venit? venit încă, dar va veni. Deci, Acestea au fost rezultatele așa cum le-am dat fiecare. Nimeni. Ba da, Gușe, ha, da uite. Gușe. Da, atunci s-a trezit cu multe. Cozmin, Gușe, Cosmin Gușe da, 44, 22, PNL, 8USR, 6ALDE, 8MP, a dat prea mult lui tream Băsescu, credea că e în 2004. Da, uh, ANR2, corect, UPRU5, UDMR5. Uh, cert este că la Călina 37, Rareș Bogdan 37-38. Hora Alexandescu 38, Laura Chiriac 40. Deci, Laura și Cosmin ușa singurii cu cifra. 4. față și dumneavoastră. Cât ați dat, domnul? 42. Cât ați dat? 42, 22. Domnule, seți bun. N-am aici, dar o să le aduc undeva. Sunt și celelalte. Ne întoarcem, Astea au fost data trecută. Domnul. De ceodată? Cât ai datul la PNL la tot... PNL am dat 27, nu? Cât am dat? Azi, ziceți că ați dat procente, nu? 27, <laughs> da. 27. Vă rog, domnul Bubule. Așa ești Ce se întâmplă? Cum arată numărătoarea? Trei, ați zis? Înțele 20, sub 20. Sub 20, 19, viața ceva. Da, în momentul ăsta înțeleg că și Beco începe să dea niște rezultate paralele, ăsta oficiale, mm -hmm. definitive, încet, încet, încet. Da, și, că și la, la, la, la Petrache, Marean Petrache obține peste 30% pe ilfov. Deci la Ilfov se poate 30, în București nu se poate decât 10. lucrurile, sunt, trache, lucrurile deci. sunt, am văzut aici că a desficat în patru, unde merg votanții, nu. Votanții care nu au vrut să meargă oamenii la vot, care nu au votat altfel. Ideea e, talpa PNL-ului, primarii, n-au scos oamenii la vot. Uitați-vă la Maramureș, unde nu au ieșit oamenii pur și simplu la vot. Nu s-au simțit reprezentați de candidați. Candidații sunt toți niște străini puși în fruntea listelor, cei care sunt eligibili. Mai mult, după ce presa a făcut pe regula DONT uh, simulările, au văzut că, de fapt, ceea ce li se prometea nu era adevărat, nu erau eligibili. tare nu au tras, se vede foarte clar că oamenii nu au tras, nu au mers în teritoriu, să au dus oameni la vot. Nu au mers. Prin urmare, dacă nu strag oamenii, mă întreb dacă se provoacă Congresul Extraordinar și vă spun că aici o să fie iar o, o mare șmecherie, pentru că, în fapt, toți oamenii ăștia puși pe liste. Sunt puși de Aina Gurghiu cu mânuța ei. Ori aceiași oameni vor veni la congres pentru că în virtutea faptului că sunt parlamentari, fac parte din conducere. Tot ei se vor alege. Și mă aștept. Ca... Dar nu, nu, doar ei, domnul Buble, pentru că un, part... un congres de 1.500 de oameni, de 2.000 de oameni sau de 5.000 de oameni, nu înseamnă un congres unde cei... Conducerile uh, sunt interimare peste tot numite de la centru. Astea vor veni la centru să voteze conducerea. Deci va fi așa, nimeni nu și va asuma nimic. Cred că mâine va fi o vânăcoreție. Va fi un dezastru pentru așa. nu știu. S-a reușit ca din două partide de 20% să faci ca la ofertă din 2-1. Da, corect. Păi doamna Gorghiu spunea nu recent că nu numai Dânsa va fi responsabilă și întreaga conducere că nu toți șefii de filială, pentru că șefii de filiale unde s-a scos scor, unde PNL-ul a reușit să salveze, n-au cum să răspundă la fel ca doamna Gorghiu sau ca filialele unde PNL-ul a obținut scorul să declarația vă rog domnule Bucura. Da, e simplu, domnul Areș Bogdan, România au votat, așa, cei care au ieșit, că sunt mulți, că sunt cifrele ne arată că același număr a ieșit și în 2012 și în 2008. Deci nu e o găselniță în sensul că astăzi a întâmplat ceva ce nu se întâmplase acum patru ani sau prea mulți au stat în casă, vremea a fost foarte bună, mai bună de atât nu se putea... Adică toate condițiile au fost, cei care n-au vrut sau n-au dorit sau n-au fost capabili să iasă din casă, probabil că nu s-au interesat, n-au dorința ca ei să fie reprezentați. Acum vreau să vă spun o chestie care poate o să vi se pară bizară având în vedere discursul meu de mâna până acum legat de statul, de drept și de stânga, dreapta politic și așa mai departe. Cred că românii astăzi au demonstrat sau au dat un semnal și au transmis inclusiv statului de drept. Că ar fi cazul ca statul de drept el să se ocupe cu siguranța națională, cu combaterea corupției și mai puțin cu pusul miniștrilor, cu învârtitul lucrurilor până parlament, majoritatea. Cu... Da, cred că asta au transmis românii, pentru că într-un număr covârșitor de mare peste toate așteptările noastre ale analiștilor de aici, că și noi am făcut cu o lună și ceva înainte și niciunul, oricât de apocaliptic ar fi făcut un scenariu, nu vorbea de cifrele astea. Astea pe care le aveți dumneavoastră aici, le aveți făcute recent, noi vorbeam și cu o lună și ceva înainte și niciunul nu îndrăznea mai mult de 40, să spună, la PSD. E, iată că România au putut să, să dea un credit mult mai mare unui partid unde există și corupți, unde există și condamnați, unde există și oameni cu dosare, asta e viața. Deci, repet, la ceea ce vorbeam mai devreme de relația cu statul de drept, cred că românii au spus statului de drept, oricum ar mai fi el reprezentat acum, sub ce formă mai fi de binom, trinom sau ce Dumnezeu, du-te frumos și ocupă de siguranța națională, vezi cu Rusia, ce cu America, cu ce parteneri strategici mai jucăm noi și lasă guvernarea să o facă politicienii. Cam asta cred că e un mesaj important, fie că place sau nu place unora. Adică... Cine conduce PNL sectorul 1? Aveți idee, domn Bucura, sau știe cineva de aici? Un candidat uh... pe loc 1, la Camera Deputaților de diaspora. Da. Păi domnul... Deci PNL sectorul 1 Uitru. a obținut un scor... Cu nu l-a obținut niciodată. PNL-ul a obținut n-a deci, da. fost Nu e șobolanul cu, cu ghilimele era, pe care l-a făcut. Era o re, retorică. Da? A, da. a, pleca -a, a, a plecat cu diaspora. Nu l-a da. plecat cu diaspora și cu uh, trotineta. Și l-a făcut colegul diaspora. lui Șobolan, că a plecat la da. diaspora în loc să candideze să scută. s spus că a să nu a spus că a spus că Deci în că a spus avea 75%, unde liberalii pe vremea lui Crin Antonescu obțineau scoruri istorice de 40% la cele mai proaste alegeri, au reușit în un an de zile să ducă Partidul Național Liberal în sectorul 1 la 9%. Și a fost câștigat după aia de... Acum a fost câștigat de PSD la bătaie cu SREC, la locale. Dar eu n-am, spre deosebire de colegul meu bucura, eu nu spun că românii, ca de obicei, votul ăsta a fost... Nu a fost logic deloc. România au demonstrat din nou că votează emoțional pentru că în București USR-ul obține aproape un scor de 30% când Uniunea a salvat Bucureștiul, deci n-a salvat încă nimic din Bucureștiul ăla și ei s-au dus în Consiliu și n-au făcut nimic în acest interval cu Bucureștiul. Deci bucureștenii, iată, care sunt liberali, de, uh, erau până acum liberali și pe logica liberală, demonstrează emoțional că n-au nevoie de liberali votează sub 10%, în sectorul, deci în fieful liberal, sub 9%, în vremea ce usr se duce către un 30%. Bucdean, dar USR-ul e tot în zona de dreapta. Adică Eu vorbesc că nu votează e cu un migrat. Nu Nu votează migrat. Deci de deci, este chiar. evident, pentru că dacă o vezi pe Alina Gorghiu, că îi face campanie lui Cioloș, deci este inadmisibil că Alina Gorghiu cu Cioloș, care și-a asumat o perioadă PNL-ul, să umble prin țară în locul lui Cioloș și făcea campanie la, la microfon, iar cu, Cioloș era... Platforma 100, fiecare era cu altă. Dar de. aici trebuie am un... spus că Platforma 100 trebuit. e o mare cioacă și o mare prostie și că în realitate nu are nimic. nimic? Am spus că am ceva cu ei și am spus nu, dom'le, nu am nimic, Știi dar am faceți o chestiune a, serioasă, o chestiune puternică. mai de. este o problemă, în afară că platforma Alina era. Gorghiu a rămas, culmea e de râs singura locomotivă a pnl adică din asta, pentru că în opinia mea jocul pe care l-a făcut PDL-ul din PNL după alegerile locale și puțin înainte când și-au dat seama că nu mai au nicio șansă pe acest PNL și au refuzat și fuziunea tocmai ca să joace la două capete, ce se poate întâmpla, au făcut pasul la -site și pasul la s-a văzut și mai clar în momentul în care blaga a fost cercetat și s-a retras și când foarte multă lume a zis că, din potrivă, e bine că i s-a dat lui Gorghiu să rămână președintele unic. Eu am zis în emisiune și la rare și la Tavi că este o prostie. Și că este exact pasul la obstac pe care l-au făcut cei din PDL, care iată că acum, acum când veneam spre emisiune, au început să-i ceară demisia Alinei Gorghiu. De ce? Pentru că PDL-ul, și asta am spus-o iarăși și pare, și acum poate o bazacune, dar o să se demonstreze și poate și asta de dreptate, când în PDL, PDL-ul este cu blaga în frunte și tot, au fost calul troian pentru uh, o regrupare a lui Traian Băsescu și care puțin înainte de alegeri s-a văzut când a ieșit Traian Băsescu și a spus că el ar fi bun de premier că ar fi pe o negociere cu PNL-ul dar nu cu Alina <coughs> și că nu ar fi pentru o surpriză pentru mine că Traian Băsescu îi pune mâna pe un partid pe o astfel de cale, i-a mai luat partidul Petre Roman, nu că ar fi Roma vreo lumină la Laurent Petre Roman, se rentează autentic cum ștorm. Da stai să vedem Bogdan, că do kandată nu e sigur, sigur că trebuie să se cu salua propriul mandat de senator. În orice variantă trebuie, trebuie. Ambăsicu, poate să se cu poa să între nare. Bogdan, pe de rischii nu s-au pus sigur pe primele locuri pe locurile eligibile în parte din naționala liberă. E o problemă care se vedeu care mai amădes nucleu așa ziceam în PNL, în afară de aici, căsva primari sau care au câștigat pe care aminitit Rareș, iată că nu mai sunt și ce a spus, eu și pe aici, nu au scos oamenii la vot ce au, au scos oamenii la vot? Tocmai primarii da. PDL-au scos oamenii la vot. Pe să pe mergem. Pe Leda, Vom pe vedea rezultate. Alexandru Căutici, bună seara. Întrebarea, întrebarea miezului de noapte. M am, av am avut prima întrebare pe Facebook-ul rareși.bogdan și pe jocuri de putere cu Rares Bogdan. Prima întrebare. Avem numai puțin de... 4.000 de răspunsuri, 400 de, de răspunsuri direct pe net și aprecieri. Vizualizări, ne uităm, 20.000. Cine va fi premierul României? Cele mai multe voturi le are Liviu Dragnea și Vasile Dâncu. Deci cine va fi premierul României? 20.000 de vizualizări. Acum, întrebarea miezului de noapte, care va, va fi până la orele în care încheiem această emisie specială încă două ore, două ore și jumătate întrebarea este cine, o secundă ar trebui să-și dea demisia cineva de la PNL cine ar trebui să demisioneze din conducerea PNL, vă rog răspundeți deci cine ar trebui să-și dea demisia cineva de la PNL, cine ar trebui să demisioneze din conducerea PNL vom fi este în momentul ăsta adresat întrebarea. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Vă rog, domnule Căutuș. Să vorbiți, vorbiți frumos cu el că e o victima lui Dragnea. acum e tehnocat. Nu, nu mă consider așa. Sunt același... Da, da, am lăudat, mă, dacă nu da, da, ba, la, ba, Era de bine pădric. asta, dacă ai înțeles. Da, te completam <laughs> atunci. Uh, vreau să spun că pentru mine n-a fost deloc surprinzător ce s-a întâmplat astăzi. Uh, am prevăzut acest dezastru și ți-am mărturisit oraș, dacă ți-amintești, la începutul lui 2015. Când ți-am povestit o discuție pe care am avut-o eu cu Dan Mihalache, el fiind puțin într-o stare mai confuză în timpul serviciului de la Cotroceni, și dându-mi niște răspunsuri foarte stupide la neliniștea mea, la disperarea mea, acum că uh, prin politica pe care o duce Mihalache, el fiind sfătuitorul nu lui Mihal nu poate, n -a, n a fost implicat în campania. Lui a fost implicat Sperare. pentru că vreau să spun că startul, startul, startul eșecului PNL-ului a, PNL a pornit de la votarea uh, sau modificarea legii electorale, care s-a produs într-o variantă greșită, bunoară. Uh, da, ei da. au acceptat, au acceptat, uh, acceptat alegerile într un singur tur la locale au acceptat uh, da. în continuare votul pe listă dar asta e o discuție mai largă dacă e bine vot pe listă sau votul în dar din punctul meu de vedere acesta avantajează uh, PSD-ul și s-a văzut și astăzi, cred uh, dar uh, mai departe au fost și alte greșeli care ne conduceau spre același rezultat pe care îl vedem astăzi, deci se putea intui eșecul PNL-ului Vă spun, cu un an jumătate înainte și mulți au făcut-o, mai puțin în PNL, se pare. Una dintre gafele monumentale pe care le-a făcut PNL-ul și care a fost vizibilă, mai devreme v-am citat niște lucruri mai puțin conștientizate de către electorat, poate și de către cei mai liberali dintre liberali, dar una dintre gafele vizibile a fost aceea că nu și-au dat demisia mintenași după eșecul de la locale Blaga și Gorghiu. Această, această greutate a rămas de coada, eu știu, la modul figurat vorbind, doamnei Gorghiu și a costat-o foarte mult. Plus că domnia sa a mai avut și alte greutăți pe care le-a pus în plus greutăți, să zic așa, personale. Amintiți-vă, cred că s-a discutat aici, spotul acela stupid cu Dragnea care fură cornulețul cu... și alte-alte lucruri care n-au legătură cu uh, electoratul inteligent, uh, intelectualitatea uh, pe care ei vor să o câștige uh, din România, liberalii. Uh, am, am auzit președintele Iohannis spunând că și s-a tot repetat și aici și aș vrea să continui ideea lui Bogdan Comaroni la un moment dat. S-a spus că, domne, campania asta n-a beneficiat de suficientă emoție. Ori eu cred că greșeala este că această campanie a beneficiat în exces de emoție sau numai de emoție. Nu au fost, fost lucruri aceia. Nu, nu. Numai da, da, da. Asta voiam să spun. că Vreau să continui ideea data. Uh, pentru că... Dar cine a transmis emoția asta? n-am văzut asta, nu. pe nimeni emoție, capabil să transmită un limele, cu... oarecum. Uh, în sensul că au fost invective, au fost, a fost o... Uh, au fost chestiuni de ordin uh, visceral venite din uh, viscerele uh, unor oameni de care, care purteau și, și, și plicticos dar, dar numai cu această tentă uh, bun uh, vreau să revin la, la electoratul liberal uh, ei vânează, da, liberalii un, uh, un electorat uh, inteligent uh, cu anumite pretenții și cu toate astea nu au venit cu ofertă și nu au venit cu lucruri raționale pentru acest electorat. Au venit cu lucruri care uh, ar fi putut eventual să atragă dinspre, Alex, dinspre electoratul PSD-ului. Și eram în direct tot mulți dintre cei de aici. Domne, după alegerile europarlamentare am avut un gest aproape unic în istoria postdecembristă când un om care a anunțat că scoate un scor, nu a scos acel scor și a demisionat. E vorba de Clina Antonescu. S-a resimțit, resimțit grav lipsa sa din, din, din peisaj și Clina Antonescu, mă întreb așa, ce așteaptă actualele liderii ai, ai Ră, PNL? Așteaptă am auzit, ca, da. din nou Clina Antonescu să mai demisioneze de am, am auzit, am repetat și la acest post, dar și în alte părți, repetat această marotă cum că, domnule, ce a fost pe lui Clina Antonescu, cum arăta partidul atunci. Nu, eu cred că inclusiv Clina Antonescu este responsabil de acest eșec. Pe pentru cu că, ce a făcut le-a le lăsat la 41% îți, îți, spun imediat, îți spun imediat, îți spun imediat. Atâta vreme cât ai fost senator de Tellerman, ai fost președintele PNL-ului și șeful Senatului și partidul tău vine acum și spune, vai, dar în ce stare arată tellerman Evident, arată din cauza lui Drania, că a fost șef de Consiliu tot ce, ce vrem. Facă... Dar, dar acest om care a fost șeful partidului liberal, copreședinte cu ponta la USL, care au avut guvernul, Șeful Senatului n-a reușit simpatia, să facă nimic pentru în lui Antonescu, Unic om care a demisionat în urma unor rezultate dezastroase rezultatele de astăzi ale Partidului Național nu, o parte de o parte, din acest rezultat, hai, un 2% din minus, minus, 2%, minus 3%, minus Prin 5% Antonescu este din cauza lui S-a dat o parte pentru ca Klaus Iohannis să câștige președinția Partidului și a României. -a și Crin Antonescu de... este omul care a lăsat lui. Partidul Național Liberal la 41%. Deci după câștigarea legei eu, de către Iohanis, PNL avea 41% Astăzi are mai puțin de jumătate Crina Domești este cel care a băgat, băgat PNL-ul în alianță cu PSD-ul Acolo păi a, fost și bine a, făcut că a fost un dezastru A fost de asemenea un dezastru Nu a fost nu nici femeie da, de ce a fost un dezastru? Pentru că dacă astăzi PNL-ul și-a făcut campania Spunând că PSD-ul nu este bun electoratul acela inteligent, revin la această sintagmă al PNL-ului, și-a adus aminte. pe păi cum nenică? Voi i-ați preferat pe ăștia acum vreo doi ani. Cum spuneți acum că ei sunt hoții... Uh, uh... Și nu a fost bine? Să atunci dur. nu a fost bine a undeva nu știu unde n-a fost bine n-a fost bine atunci sau n-a fost bine Eu acum cred că asta de nu de spune că undeva n-a fost bine așa. pentru că nu poți o dată să nu, fost, pentru că PNL nu a făcut campanie pentru că a avut o strategie greșită pentru că nu au avut vector de imagine Brares. pentru că s-a da. însușit o guvernare pe care și... nu au, pe care, care nu a fost a lor pentru că PNL nu a guvernat dar a girat o, gu o guvernare care din păcate a făcut multe greșeli și mai ales nu a explicat pe care le-a făcut tu consider că n că n-a fost că n-a fost bine guvernarea USL-ului. Eu consider că hmm? n-a fost bună nici atitudinea lor de acum. Care, tu, tu spui, păi nu, tu ai spus acum că au girat o guvernare care la nu, nu asta, fel, venea, asta, a asta a, și au girat au beneficii. Clina, asta ce s-a întâmplat a... Dumnezeu, nu, nu, nu, nu, nu e o, o parte, o parte din vină, o parte și Kim Antonescu. Ce vină are ar că s-a s-a de... dat deoparte parte într-un mercato. Moment... <laughs> vreau să Bă spun ceva. Poți Vreau să spun ceva. Da, vă rog. vreme când nu ai doctrina nu poți să fii un partid liberal. Ori au avut da. doctrină. E... Atâta vreme când tu de doctrină de dreapta te asociezi cu unii pe care îi consideri uh, doctrinar de stânga, este un început al eșecului. Rezultate parțiale la ora 0.0015, PSD 47%, PNL <coughs> 20.8, UDMR 8%. Cum n -aibă? Pe simplu, s-au prezentat masiv o, o, la vot cei de la, are, de la UDMR dintr-o majoritate v v foarte... dintr-un dintr -un număr de votanți de 7,2 milioane. Cei de la USR 6,70, al de 5,72, PMP la limită 4,97, din nou ca în 2009 nouă, la legile prezențiale foarte, probabil, foarte posibil ca PMP să intre în Parlament datorită voturilor din diaspora. Din cât la numărul Din 30%. Șase, ca șase, o mică răutate așa un 497 pentru PMP ar fi bine, apropo de așa. referendul de suspendare da. cu să da. vadă ui, cum ui, se schimbă lucrurile da. văzut da. o declarație lui Dragnea acum câteva minute pot să... vă, rog, vă rog, vă rog și apoi Laura Chie da. foarte interesantă, spune că nu va fi dân cu prim-ministru da. dar că nu a spus încă nu variantei Dragnea, dar și mai interesant este că anunță noi că azi. anunță o modificare modificarea Constituției uh, anul viitor. Dar s-a tot promâit de asta, da, adică aveam și un referendum care să fie una este da, da. să vorbească și alta este bine da, da. să spună că acum că n-am mai încercat pe timpul USL-ului să facă și n-au reușit. Cred că este vorba de modificarea aceea cu familia tradițională. Eu cred că momentul ăsta trebuie să ne uităm foarte atent la PMP. Dacă PMP va intra sau nu în Parlament, nu ce, va rol, ce Posibil rol va juca ca pe la dreapta... Laura, e simplu, avem 7,2 milioane de mult votanți, mult. pentru a intra în Parlament ai nevoie de 5%, asta înseamnă 360.000 de voturi. Astăzi, PNL, la ora asta, mai are nevoie de 30.000 de voturi. Dacă cele 30.000 de voturi sunt ale lui Traian Băsescu, al lui Cristi Diaconescu, Robert Ucescu, Dan Andronic și ceilalți, din votanții din diasporă, se pare că au luat, au luat masiv în diaspora voturi ei și USR, atunci Treambăsescu intră din nou în Parlament cu ajutorul diasporei. Cum și-a salvat mandatul al doilea la legile prezidențiale da. în fața lui Mircea Joana, da, Sunt, sunt români, nu trebuie priviți ca fiind electorat de mâna a doua. Mă în Moldova a fost... A făcut un gest, aș zice, curajos într-un context destul de tulbure. Cel cu cetățenie. De ce n-a făcut gestul ăsta un lider pe NL? Cui mai folosește acest 5% Uh, dacă uh, cei 5% dacă se, spune se spune transformă spune. în 6,5 la redistribuire. Nu e numai asta. Problema e ce vorbeam la început. Focat preia dreapta preia, dreapta. preia stea dreptei. Deci, exact. Și ce înseamnă, uh, înseamnă foarte corect? <coughs> și ce înseamnă, domnule Nicola Don, acei 5%? Dacă Treambăsrescu intră în Parlament, automat devine un vehicol pentru mulți dintre liderii PNL Provenind din fostul PDL, nemulțumiți de ce o conducerea... De prea, de prea, prea, prea, dreaptă, prea practic exact. o bună parte din mesajul dreptei. De -și. De -și. Vă rog, domnule Bichir, dar lăsați-o pe distința, doamnă de -și. lângă să apoi dumneavoastră Asta, aveți cuvânte, direct de la dânsă. Aceasta era tema pe care voiam să, uh, să o discutăm. Uh, e marea necunoscută ce se va întâmpla dacă Traian în Băsescu va reveni pe prima scenă politică, în calitate de lider al dreptei, așa târâși grăpiși, cu un partid legătură cu care a avut emoții, intră, nu intră în Parlament, cu, după o fuziune chinuită cu un EPR-ul, n-a avut atât de mult cât și-ar fi dorit de la cederea de la un EPR, că se pare că n-au avut așa multe resurse, cum și-a calculat Ream Băsescu atunci când s-a împerecheat cu ei. Atunci asta e o, o, mare, o mare acrobație politică, Uh, și cred că Eu, până când la urmă de fi... și <coughs> cu Da, dar au te-am auzit. Ai dreptate. Te-am auzit, dar s-au aliniat și planetele, adică. Da. și acum mai mănâncă Voi cu fulgi cu tot pășta, La, la, la acapararea să dreptei vă gândiți doar la politicienii care ar trece de partea mai vorbești, n Dar electoratul de dreapta nu va gira această chestiune, hai. Pentru că care care mai trebuie să electoratul nu mai votează timp de trei ani. Trei ani nu mai există Pe. niciun fel de alegere în România. Următoarele alegeri sunt europarlamentare din mai 2019 da. Iată, când România uite, este, are uite președinția. Atât, uite din 2014 când, a, când a avut și... Din 2014, când a fost la 40% sau 40% ceva la PNL-ul, iată nu la ce scor ajuns. Cred că în 3 ani de la 5%, Treambăsesc cu. care pleacă și el de asemenea cu niște tinichele de coadă. Nu este Treambăsesc cu din. M-aș că o să spargă USR-ul. O să vezi și aripaclotild cu aripaclotil. O cu aripa șun. Domnule da. Florian, și cu mult mai mari speranțe. Vă rog, fost domnule Bichir, vă ascultăm. Vă rog. Înțeleg că l-ați invitat aici pe domnul Căutici, dar îl ascult de 20 de minute. Stăm Merou, aici 40 de oameni, s-a ascult analiza lui Căutici. A revedere. De mâine, domnul Căutici... Păi mie nu dai voie. Pe... Păi nu, stați în pic. Păi care e problemă? De ce plecați acum? Păi da, eu n-am voi să vorbiți, numai tu vorbești de 20 de minute. Păi da, dar asta, asta nu e motiv să plece domnul Căutici. ce, eu am plecat, l-am ascultat. Vă rog, domnul Bichir. Domnul Căutici, haideți înapoi, vă rog trebuie, dacă vreau, plec eu. Vă rog. Nu. nu, vă rog azi, că nu vreau spus? să vorbești singur, vă rog nu plecați tot. Nu, da, am înțeles, dar numai nu lui de voie să vorbească. Păi lasă-mă, rălască-mă. Vă rog, Stau și ascult și ideologie, totul e rău la PNL. M înțeleg că l-a transcurentul vreo două săptămâni ca a fost să fie candidat, dar mă ascultă nici pe noi, da? Vă rog, domnul Bun, Am fost fără hipocrizie ipocrizie, ca să facem un calcul. A făcut un profesor, l-a făcut absolut tot de aici. Gândiți-vă ce înseamnă să nu intri pe mp un paramet și cred că va intra. Bravo. psd la se duce la 50%. E deci terminăm să spunem că este oameni semn. de dreapta, plângem cu lacrimi de crocodil. Ce dar se nu plângem nimeni, domnul cu, Vichir, vi se pare că... Dar pentru că avem noi ceva cu Traian Băsescu, zice, băi, uite așaia să moare și ăla să moare și ăla. Păi se nu PSD-ul Păi oricum e acolo ceva. Păi e la pacușa. Dar face o -o? Nu, unde se mă duce? Face, face singur guvernarea, nu mai are nevoiești de ești alde. A, -a, -a, -a linsat unul drag, drag, drag, drag. drag în seara asta. Domnul face cu alde, dar una e să-i dea ceva la masă. Face cu alde pentru că are nevoiești. Hai și drag în seara. Domnul, domnul, domnul. Fiecare cu opțiune asta de posiție, dar a desconsiderat. Uite, și aici îi dau dreptate lui Alex Hors. A desconsiderat. A plecat. Asta e a, -a considera electoratul oricărui partid, eu cred că nu e, nu e benefic. Ăia, votați Lutraian Băsescu, credeți că sunt de stânga? Sau nu, de, de dreapta? dreapta. Sunt de păi vorbeam de dreapta, de deziluzia dreptei. Da? Dacă de tot ne spune că sunt niște oameni de dreapta. Da? Dar de ce dreapta? Adică dreapta de la PNL de o plânge om, de de stai bai stai de la ca ce s-a întâmplat, și au fugit intelectualii, cum spunea plecatul, au plecat intelectualii de la PNL unde s-au dus. Dar ăia Lutraian Băsescu sunt ei de dreapta. Dar sunt altfel. ce au ciung în cap. Că plângem aici de o zici, mori. să dați pe nu 80% obține Trambăsescu la uh, între votanții din Republica da, Moldova. Aici. Da, dar, v-a deci, mai spus domnul. Dar mă că știu dar, acolo, dar, știi, Spania l-a luat bătaieri, în a luat bătaieri, Basarabia nu, -a... nu moldovenii, frații noștri de peste Prut, nu au decât de două nume, de Andrea Mariș și Trambăsescu. Punct. Cine vreți să ia voturile acolo, doamne, iartă-mă. Cine s-a bătut pentru unire Acu A cu auzit și de Turcula. Nu? pe bune, dar cine s-a zis mântut cu unul ei? Dar 10 zic ani e? a părăsit, domnul Bichir, cu tot răzut. cum în fiecare cumpărerea cum aveți să ne certăm acum în preași mă am văzut atât -am am am am de făcut. <rire> <rires> nu că mă trăgutești pe mine rupă. acasă. Nu, nu, nu pe mine, nu, pe mine asta nu. Păi nu, dar Traian Băsescu a condus 10 ani în România. Nu poți să să în picioare cam varici, că vă trimiteam acasă. N-a făcut mare lucru. Oricum, mulțumesc domnului Chifu, care... E în Republica Moldova și ne trimite informația 80% din votanții din Republica s -a s -a Moldova. Să-ți că PMP-ul păi intră. Da, intră am clar, vă am făcut un paricolă la aștept mâine. Lasă-le de diasporă. Deci, lasă să că nu? Da, intră clar. Vă că, că PMP-ul va fi dus în Parlament de diasporă. Păi da, cum te-am văzut că a fost dus la Cotroceni în 2002 de diasporă. Păi Hai și să atunci, deci, se pune problema cine va reprezenta dacă intră intră pmp cine va fi exponentul dreptei USR-ul, PNL-ul în situația actuală sau PMP-ul? Și uite ca să mai că sunt corect. să corect. Avem trei la toate trei variante. A plecat domnul Găutiș <gătă> și arată. Și o carte al populei. Mi-e părut că și el a și mănâncă. Cine, Băsescu. Deci, Băsescu dacă intră, dacă ia degetul ăsta de 5%, do devine liderul Totul o răstoară coset muzeț așa. Pă și ce e rău? Nu. E ceva rău în asta. Nu, pentru că ăștia răști de ce sunt niște tâmpiți, adică tu nu te uiți că ăștia alții n-au reușit să să vezi că s-o rupe, că s-o rupe alții. un sort dulce. Nu căs la puterea noastră. Deci noi așezul la nu a trebuit să spași anunțat în seara asta că nu sunt eu opoziția practică. Da. A și spus pe la televizor. Dar să vă spun ultima variantă, doamna este rugată, în atunci de liderii PNL să nu plece. Ce? Mâine Domnul, va domnule, și... înțeleg că Astăzi a, ați avut o zi grea ieri La fel că site-ul a făcut 400.000 de unici Vă felicit Mâine seara zi, nu, va va la Times New Roman. nu va avea loc mâine de demisia Ci mâine seara va fi o ședință În care stați, domnule, stați, va încerca să-și depună demisia Dar nu e lăsată demisia oricum Cine, domnule, va... de cine nu e? Lăsat păi păi a spus că nu-și mai depunem Demisia că merge până la capăt Până la capăt unde dacă are 20 Până la minus 20 Capătul ei a spus că este așteaptă un alege în, în, Primul în, în... ministru păi Haide domnul Bogdan a, a spus că pe sectorul 1 de se poate, care capăt <laughs> nu, nu poți să te joci ea a zis că demisionează dacă nu va fi Cioloș prim-ministru Corect, așa a fost declarat. Și că obține da. peste 30, dom'le, a obținut anonimii la două. Și a obținut 30, cu greu peste 20, încă nu știu sigur că a obținut peste de dar 20. Așa, 20. Că ei o roagă să rămână, să devină purtătoare de cuvânt, cum, cum a fost. Cine. Poate bă, bă, -a încă mai speră. Așteaptă eu să pară dacă varianta Așa declarat oficial, dacă varianta Ciolos Da, tot Varianta la ce, domnul Ciolos? La postul de premier. Astea majoritatea. sunt altă lume. Pe altă planetă. altă planetă. Domnul Nărești, nu Mai că răspundeam că la care se la guvernare. Domnul e echidistant, am spus-o și atunci. campania asta Deci, Claus Iohannis nu este Tramboșescu, nu se implică în campanii, domnule, e un echidistant. În campania asta trebuie să mulțumim la personal Orban, Domnului a ca băgatul de mereu cu cifra asta enormă, că dacă nu s agita de faptul de ce, Victor Deci e un câștigător. Și al doilea personaj a zis, președintele PNL, care a reușit un scor excepțional. Bă, bucură. Liberalii au în continuare în subconștient acest lucru. Claus Iohannis, așa cum o fi el mai caliți sau nu, o să fac o minună. Nu să e o glumă. Și de asta Alina Gorghiu a eu dat eu astăzi eu... acest semnal după în discursul la în care se suprapunea cu Dragnea, că era, trebuia să-ți dorești mult să o asculti vorbind peste Dragnea. Adică ăla totuși câștiga, se trebuia să-l lași păi să vorbească. Păi de asta a făcut-o, ca ea ea nu... nu chiar așa, că a spus un mesaj, a încercat să transmită, că se va așteaptă o numărătoare, și că e o analiză, da, și, și e încă bucurat, speră. Dacă PNL-ul nu obține 22, nu obține 25, nu Oameni, obține 2. Azi... Dacă obține, dacă la ora asta e la 20. La sută, la numărătoare, la ora mai ora să rămână conduceți la ora Nu, feți, rău. nu, nu, acum La ora nu, nu, aveau aceste rezultate parțiale Care vin și Stai sunt nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Domnule Voroc, da. pe absorbția USR, îți Îl iubim pe Brățanu. a plecat căuțișmond, dar PNL-ul, început... PNL ul este un partid cu blazon, nu poate să fie absorbit de un partid nou. Care, -are doctrină. Care încă nu știm dacă e pe nu, liberal, nu, de nu, dreapta, neomarxist sau ce-o fi. Dar dar nu, azi, nu. Acum vorbim foarte serios. Chiar dacă s ar rugat, nu știu cine dintre lideri, să rămână Alina Gorghiu... În genunchi? Nu, nu, nu, nu, are, nu ar avea nicio șansă să rămână pe termen lung și cred că ar face rău partidului. Dar nu numai Alina Gorghiu să, să demisioneze întreaga... Să Conducere PNL? Care e restul conducerii? Deci, păi, Hai toate la Bostrăi? Păi la să-ți spun mai Bogdani. Bostrăi să spun ceva. acum... a condus campania. A condus campania de comunicare. a fost vizibilă? să pună Dar a fost vizibilă? A fost vizibilă? Am da, mai căzut un mic, Mitul -mi are lui strategic Felix Tătaru. În realitate, în spune. spatele lui Felix Tătaru, care rămâne un om de marketing bun, de advertising, da? Erau întotdeauna strategii. Exact. În 2004 era Cosmin după care erau strategii. După care a fost Lăzăroiu, Turcan și în 2009, iar acum Felix Tătaru a făcut strategie el. E pentru prima dată când Felix stătar, a făcut da, el strategie adică a făcut cu... sau no, Turcan și, cu Lăzăruș. No, uite unde am să Vreau e... să spun că vreau să vă vină să credeți. Chiar cu acest scor mic pe care l-a obținut PNL-ul, acum sunt deja de vreo două, trei, patru zile pardon, din PNL care se bat să preia conducerea. O e exact, o gașcă o O gașcă o Asta e care vrea să Domnul care e extrem de nemulțumit de ce se întâmplă da, că nu a intrat și, și vrea să în devină, Parlament, ci doar și doar câine. Și vrea să devină președinte la PNL București. Domnul Kilaiski deci, nu s-ar duce mai bine să poarte niște la... gentuțe, cum le-a făcut în toată viața lui? Să se întoarcă, că... l-a purtat servietă. Crește că este specialitatea domnului Kilaiski. Purtat de servietă, ăla și stroie de la Craiova. Dolgi am înțeles că Olguța Vasilescu i-a rupt, i-a desfințat, i-a pus cu picioarele pe pe uh, tavane. Deci domnul Stroi să se întoarcă la Craiova, la Dolj și după ce vede ce a făcut Olguța Vasilescu, Poate că a spus un stor PSD-ul de peste 60% ai deja să acolo. plece niște oameni din politică sau să plece din primele rânduri eșaloane ale PNL-ului. No. Domnul Războgdan, că că Olguța nu... Vasilescu este doamna ceea pe care o punea la gardă statul de drept și o, o stracizană în campanie? Dânsa este? Dânsa e, nu? Aceea cu penal, cu probleme, cu nu știu ce. Deci, încă o victorie pentru statul de drept. Nu, apropo de ce ziceam, da, deci, poate, uh, Liviu Dragnea nu exclud întrebitor. o coaliție cu UDMR la guvernare, exclud UDMR și ALDE, exclud o coaliție cu PNL, USR și PMP. Și mai clar. Clar. Declarația păi Lipidraghe mai adăugă și minoritățile aici. O majoritate, dragă, au majoritate de 60%. Exact. Nu pot să faci la 50. Păi cu demereul și cu. Cu demereu, 8%, da. al de 6%, 6 la redistribuire, no, no, no, al de 9%, al obține 7%. 7%. 7%, PSD obține 50, 50%, minorități au majoritate de 66%. Dacă faci calcul și ajungi la 66%, exact poți să schimbe Constituția fără MFT. Eu da cred că aia sunt două okay. do okay asura... okay la okay chei asupra, asupra cărora ar trebui să ne oprim. Unu, cine va fi până la urmă prim-ministru? Pentru că Liviu Dragnea în aceste zile, cu acest rezultat, a căpătat toată legitimitatea Are necesară tot, toată, tot să, să revendice primist. funcția eu de prim-ministru. După o campanie în care a spus chiar nu vreau să fiu prim-ministru, o campanie în, în care a încercat... A încercat să se ferească, tocmai să, să, să oprească atacurile uh, Liviu Dragnea, care are un dosar penal, să nu fie prim Doi, uh, o altă chestiune importantă, ar trebui să demascăm măcar în seara asta jocul ăsta de prizonierat în care s-a prins de bunăvoie PNL-ul, un fel de sindrom Stockholm, dacă îmi permiteți, uh, pe care Alina Gordiu n-a putut să, să le voce public niciodată Uh, ea însă și-a -și luat uh, critici din partea celor de la USR care spuneau, noi cu PNL-ul nu vrem, era nevoită să pună capul în jos să spună, dar noi am vrea cu voi. Adică a fost o presiune psihică asupra unor oameni din acest partid, asemănătoare, poate, cu cea care s-a pus asupra lui Crin Antonescu la un moment dat. Doar că acum a fost atât de de, de pervers jocul ăsta. Sunt, vorbim cu toții despre niște laboratoare care fac niște proiecții asupra României. Nu e exclus ca acest USR să fie proiecția uh, făcută pentru dinamitarea PNL-ului. De ce nu? Uh, pentru că n-a mai mișcat nimeni în front cu personalitate, convingere și, și putere de a fi locomotivă uh, electorală. Uh, iar în ceea ce este șansele domnului Dâncu, domnul Dâncu, tehnocrat, vioară de prim rang. o imagine absolut, europeană. Absolut, frecventabil în, în, în avanșcena guvernului lui Cioloș. Nu știu dacă PSD-ul va accepta. Ca de de de de care Dragna, în momentul care e cel mai puternic om, Liviu Dragnea. Deci, la această oră sunt patru oameni puternici în România. Claus Johannis rămâne prin prerogativele constituționale Liviu Dragnea, prin scorul uriaș, incredibil pe care l-a obținut PSD, Eduard Helvi, prin rolul pe care îl are de conducere a celui mai important serviciu de informații din România, și Laura Coduța Chieves exact. și șefa Parchetului Național din Acești patru oameni sunt cei mai puternici din România Dar la Dintre actual. ei, constați că cu acel 6, 66% Dragnea devine cel Dragnea mai puternic, pentru că prim majoritatea și prin constituție poate să desfințeze și DN-ul, să ne aducem aminte că el a fost PNA cât am intrat în Uniunea Europeană, Hori Alexandru scuște foarte bine alea, și a fost înființat temporar se poate oricând că această chestie temporară. Gata s-a încheiat și că Eu din, nu cred, din eu codul. cred că PSD-ul va încerca să își Și să schimbe schimbe tine, imagine, eu sunt de acord cu imaginea asta, europeanizeze și să vă da, spun am spus Ornește știi, de, de, de, de, de la Ormește că ți-am spus că dintre toți Dragnea, cel mai puternic, pe că poate schimba asta. Și nici eu nu cred că va fi peste de naiv încât să Cert forțeze... Cert este că rămâne la camera, rămâne la Senat pe... din Popescu Tăricianu, că la cameră, da. dacă nu va fi premier Liviu Dragnea, nu, nu, că că nu cred că vor forța să, să desfințeze DNA, ori fi o nebunie. Nu cred, mai nu, nu, nu. Și până și, uh, și Tăricianu, care era cel mai acid cu DNA, astăzi a spus, dom'le, eu nu sunt împotrivit. Sunteți da, a... de acord că îl pot reforma? Nu-l desfințează. Poate spun. Nu uh, cred că vor lucra la prerogative și la. la eu drepturi. Vreau, nu, eu, nu vreau, eu vreau, dar, vreau să vă pun uh, în față varianta. PSD-ul desemnează un prim-ministru și se duce la. Da. Cine va fi primul și cine va fi al doilea? Adică. Deci, se duce cu Dragnea da. și Iohannis îl respinge. Având și o lege e, în spate, că, că nu respinge pe că nu vrei -o. o La CCR e, e încă, la CCR. Dar, dar nu e casată. Da, dar e, e atacată e, la CCR. Nu e CCR. casată. Și-a se zice cu Ponta. Se duc din prima... Cu cine? Cu Dragă. Cu Ponta n-au fost, domne, că Ponta a făcut oară. La n parte. l 2,8 Vin cu Dragnea prima propunere sau a doua propunere? Păi ați auzit ce a spus de Dragnea a spus că o singură A fost foarte clară și nu vom, vom rănoi po Poate, surprize, și poate, și deci, oară, da? poate să și să și Informația miezului care... de noapte Informația orei 1 PMP a trecut la numărătoare La Senat Normal. De, de pragul electoral noi... de 5% Deci automat Mă bucur pentru Cristi Diaconescu. Nu mă bucur pentru Trambăsescu. Trambăsescu intră în Parlament, Cristi Diaconescu în Parlament. La cameră, șansele să intre în Parlament sunt foarte mici la această oră. Revenim o scurtă pauză, ne întoarcem cu analiștii noștri în platou, avem informații interesante, inclusiv pe județe. Repet, informația momentului, la cameră, PMP nu a depășit încă pragul electoral. La Senat se pare că deja a sărit pragul da electoral. Cifră, e cifră. Cifră la la cameră. Da, 4,8. 5,2 la Senat. De la, 5, la, senat. Deci la Senat, automat, în momentul și în care au intrat da. deja, Sigur și Asta cei așa care i-au dus în fi Parlament fi sunt un un parlament un voturile un din Christ. Moldova, voturile din diasporă. Da. Întoarcem după pauza publicitară, deci la Senat, PMP intră în Parlament, la Camera Deputaților, nu, împărțiți cu Oresti Teodorescu Pariu. Dacă intrați... O să dau un să pregătească. Să se pregătească pe jumătate. Nu, nu, chiar cu tot. Cum dacă, De ce? Intră și la Camera? Intră și la Camera, ce am de Venim după pauza, cu informații. Vreți să-ți scutiți de bani?